Badalona Serveis Assistencials, l'empresa municipal que gestiona els serveis sanitaris de Tiana, ha convocat avui el Consell de Salut de manera extraordinària per fer una avaluació de les mesures d'ajustament que s'estan prenent al Barcelonès Nord en el Servei d'Atenció Continuada. Serà aquest dimecres a partir de les 7 de la tarda al Centre d'Atenció Primària de Tiana, Montgat, on han quedat convocats els regidors de Salut, els alcaldes dels dos municipis i els portaveus de la Plataforma Ciutadana. Aquesta reunió respon al compromís de Badalona Serveis Assistencials amb els responsables de la protesta que cada dijous es concentren davant el centre sanitari per mostrar el seu rebuig al tancament del servei d'urgències. Així ho ha explicat el portaveu de la plataforma, Miquel Tomàs. Que s'expliquen a nosaltres per poder, com a mínim, mantindre la mateixa situació que havia, perquè creiem que un problema de quatre hores d'urgències no és un problema que afecte negativament a tota l'economia d'aquest país per deixar dues poblacions com és Montgatitiana que sumem 18.000 habitants aproximadament sense, sense servei de sanitat per a Des de la Plataforma Ciutadana el que s'espera d'aquesta reunió és una rectificació i restabliment del servei d'urgències a Tiana i Mungat. Segons els manifestants, aquest tancament del servei d'atenció continuada ha motivat retards a l'horari d'atenció habitual, tot i que l'empresa sanitària ha afirmat que no té constància que les llistes d'espera hagin empitjorat. En la mesura que han tret aquest servei nocturn, pues, significa que pues, ara quan vingui la... La campanya de la gripe, que està a punt de, quan passi tota aquesta calor, començarem amb tota la història de constipats i demà, doncs ja veurem les cues que es fan a l'Hospital de Badalona, tindran que posar aquí un servei de vigilància per poder controlar a la gent a la porta. Sigui sí, quin sigui el resultat del Consell de Salut d'aquest dimecres, la Plataforma Ciutadana manté la concentració de demà dijous, com cada setmana, per informar els usuaris del cap de les conclusions de la reunió i decidir si continuen amb la protesta. Radio Tiana, Serveis informatius.